italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Toda música tropical bajo un techo, y le pusimos salsa. La Esquina del Sol, caroles música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el, el 2 de febrero del año 2003.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 E allora 17 4 minuti ben trovati per questa nuova puntata delle Schiena del Sole dagli 87 9 di Radio Onda Rossa. Sui frequenze di Radio Onda Rossa. Una radio in piena campagna di finanziamento, l'avete letto, 30 per mille, 30 euro per uh, mille di voi, 30.000 euro, insomma io conosco 50 persone, queste 50 ne conoscono 10 e lo dicono a queste 10, ci moltipliciamo così e a fare mille non è che ci voglia poi tanto. A che servono questi 30.000 euro? A far vivere bene questa radio, a pagare le bollette, le utenze, visto che le iniziative tristemente a me non funzionano più come una volta. Insomma il perché lo sappiamo un po' tutti, basta vedere intorno al mondo come è cambiato da quando questa radio continuava e poteva permettersi di vivere solo con quello che tirava fuori i concerti, chi ci dava il sound, chi ci dava il posto, chi ci dava la musica, nessuno ci chiedeva niente perché insomma c'era così questo mutuo aiuto e il mondo cambia. a politiche pure e le leggi anche, quindi diciamo che questa radio comincia ad avere sempre più difficoltà ad andare avanti, è più difficile tirare fuori i soldi che servono per uh, farla sopravvivere. Il diritto qual è? Il diritto che si acquisisce sostenendo questa radio è quello che avete sempre avuto, la libertà di poter chiamare e dire "Senti, sai che mi sa che questa cosa che mi hai detto non mi piace, vorrei rifletterne con te". La riflessione, la discussione, il confronto, questi animali in via d'estinzione che invece eh, sono importanti direi fondamentali per l'evoluzione, per la crescita e quindi direi che questa radio si può ancora permettere di millantarsi tra quelle radio che danno notevole spunto a questo tipo di cose visto che insomma direi che tra il serio e il faceto gli argomenti che affrontiamo sono abbastanza ampi e a 360 gradi. Questo non leva che sempre romani siamo, sempre San Lorenzini siamo e eh, ci possiamo confrontare con tutte le lotte del mondo senza per questo doverci sentire quelli che eh, raccontiamo perché ahimè invece non lo siamo e allora una cosa è raccontarli, una cosa è solidarizzarli, un'altra è cosa eh poi sentirsi uguali e allora noi siamo uguali a quelli che eravamo 40 anni fa, qualcuno <ride> su Denobili giornale ha scritto che siamo un po' cambiati. Beh, siamo cambiati per quello che che tristemente insomma ci si fa fatica a stare dentro quindi ecco per certe cose io credo che siamo lo stesso veterismo la stessa lingua senza peli, la stessa voglia di baccagliare e di andare a rompere lì dove tutto sembra noiosamente tranquillo credo che queste peculiarità a Radio Onda Rossa le abbia e allora che dire oggi avremo una lunga bellissima trasmissione che io e eh, insomma, forse veramente per la prima volta le parole, la musica e eh, i temi che andiamo a parlare saranno mischiati completamente eh, in un tutt'uno perché oggi eh, non solo mh, diciamo, la cumbia la mettiamo un po' da parte, ma porteremo qua il patrimonio musicale di due grandi rivoluzionari e eh, ve la ricordate, eh, già venne qui a parlarci del suo eh, progetto per Violeta Parra, come non farne accanto anche uno per Victor Jara in questo anno e da brava cilena come non interessarsi e, e solidarizzare, appoggiare la casa Mapuche. E allora oggi la musica accompagnerà eh, il nostro viaggio verso il Cile, l'Argentina nel Wallmapu e in particolare in Araucania e eh, la musica, le parole, la politica e la resistenza saranno mischiate insieme in questa trasmissione. Eh, in questo modo avremo anche modo di aggiornarvi sulla prima su, su una grande battaglia vinta dal popolo Mapuche. Infatti è stato a, sono stati eh, è stata dichiarata nulla l'accusa da parte di Luciano della famiglia Benetton di alcuni e eh, comuneri Mapuche eh, che appunto da Benetton, detentore di non so quanti capi di bestiame, erano stati accusati di eh, ehm, appunto di abbiggeato, di furto di di furto di bestiame e ahimè sentite che faccia tosta usurpazione delle terre, perché come abbiamo detto tante volte i Mapuche non definiscono la terra dove vivono la propria terra, perché nessuno appartiene a niente, ma si vive in armonia in una cosmogonia è eh, immensa che comprende tutte eh, le forme e gli esseri viventi e questo spesso si paga perché invece arriva il bianco di turno che ci assomiglia tanto, tra l'altro è pure italiano, che eh, invece eh, certifica una proprietà nel grande sistema della proprietà privata e quindi lui può rivendicare che lui che ha usurpato laddove una terra che è stata appunto poi anche testimone del genocidio del popolo Mapuche, poi rivendicare l'usurpazione della sua proprietà privata, diciamo così, non della terra, ma della sua proprietà privata. E un giudice, insomma, è stato anche questo un un processo come tanti, pieno di finzioni, di deliri e di costrutti politici piuttosto zoppi, ehm ma diciamo che eh, questo giudice ha fatto sì che eh, giustizia fosse fatta e che quindi leggesse l'assurdità della richiesta di certe accuse, ma leggesse anche invece quanta politica e quanto desiderio di oppressione al popolo Mapuche ci fosse e in come era stato messo in piedi quel processo. Avremo tantissimo tempo per parlarne come ve l'ho detto oggi, io intanto però vorrei fare entrare in studio i nostri musicisti, musicisti che sono lì a fare l'ultima prova, noi intanto ci andiamo ad ascoltare Portavoce Luanco con con Dicesi Dronetronic con We Trapan e stamos de pie. Me toche el gato que ninche, chilca tu feng en choyun en, guar ya me huele una buen tu tren, amule petain checan, wifi que mon en, fe mu tamule fao bleta in wifi que chaia min caking, tain que mon normen fe malla in, fui tapa infleslema puaskin tu in, tamun coilazo un fe mu wey chatuin, wirakein Inca que in, ta in, qimun, normon en, fe, maya in We chapa in, fil, ple, ma, pu, askin, tu in Ta mun coi la somo, fe, mu, wei chatu a in We rockin ah. like Incheta, Andy, Ferrer, Millanao Igualito que mi maima, de pelo chuzo y los ojo achinao Soy un hijo de la tierra, pero que vuela la ciudad Poblo obrera fue la partera de mi identidad De pasa que mi canto, a y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el qimun que llevo dentro Recuperando el fe lo profundo desde mi pueblo Sacándome esta cristiandad Comunicando en comunión Como lo hace mi comunidad Mapuche ni es muleván Guaremeu Vuelvo con orgullo Y en el beat fluyo como el Yehu Yehu Quien toca a mi Ñuque Tambien me toca a mi En cual mapupuda o el peñal Oleni con chalí Hoy vuelvo a mi Ñuque Mis manos son para ti Viento desde el sur en mi view Que vuelva a rugir. Oh uh, Blanco y millanao No nos han dominado Mapuche está en xin. Chau tu kahin thank you mummy eu em he Quiñe guajín, puce, hui, trapa, comilla Blanco millanao, no nos han dominao Ma puxeta en chín, hui, cha, tu que in Ta inquimu no meu, hemos recuperao Quiñe guajín, puce, hui, trapa, hi Hincheta Gonzalo, Luanco Castro yeah. Criado entre los bóster a mi es tímido como niño de campo yeah. Naci sordo, mudo de mi mabudungun Huelu, quiñe, peu, mal, veneu, que bun Realidad cruda se suda Hay más cemento, pero igual que se folle Paico, llante ni ruda, me saluda que wilching yeah. no faltó de cabrón chi una sopa de na pur uh -huh. educación chilena no negó yeah. historia de aquí la banca figura termin uh -huh. y no borró como galvarino vengo yo yeah. nos costaron las manos pero poli me colocó Man. como un loco por hablar mapuche en plena ciudad nos han robado todo menos el fe y en turn identidad y oralidad yeah. sabemos que llamaron chile a toda nuestra tierra Cam acá siguiendo este llamado ancestral sembrando resistencia pa' cosechar libertad soy uno más en medio de mi tierra me fundo yo con ella mirando a las estrellas pawiñu lefan petumulei weishan comptany puchel el fulmo noy malan tañishau tripai nawel tañinyu kemillanawel fei mona wenien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 Now, no nos han dominao, me puse tan xin We cha tu gain, ta en kim meu Hemos recupera'o, qui n'he wa in puche We traba' in Qui n'he wa in puche We traba' in Qui n'he wa We traba' in Qui n'he wa We traba' in Qui n'he wa in puche We traba' Allora, noi andiamo avanti con un altro pochino di musica, sempre direi un po' di insomma, direi che vi faccio risentire quel brano che noi di solito riteniamo un po' la nostra sigla che spiega molto bene quello che sta succedendo in Aragonia e quello che da diciamo dalla storia del recupero territoriale e l'oppressione che si schianta contro il popolo Mapuche in maniera abbastanza molto molto grave. Sembra che trauma del 130 tentato incendiarios che aggugliano delinquenti Mapuches. cara redonda frente estrecha pómulos pronunciado de aire grave sombrío como desconfiado raza de indómita de qué respeto habla el estado no hay trato no no hay entrevistas a la historia esta cultura no cae en un museo chivateo la sangre pesa más que el agua catrileo a la prensa ya no le creo terroristas y mapuche todos al mismo saco permanece en la trinchera como el negro mata pacos lucha por la vida y sobrevivir será difícil en la araucanía se planea un nuevo atraco florecerá el canelo también la flor del tiempo como respeto de machi que permanece con el tiempo como el viento como el agua como gente de la tierra inca chileno español no hay tregua con su guerra no me hablen de justicia el sur es y se puso hardcore desde que enviaron la milicia desde que el gobierno quemaba bosque y planta pinos con prisa cuantos niños Baleado, sin salir en las noticias. Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen. se esmera, por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campaña para pacificar y relatar, luego esa mentira en la escuela, es si una empresa saquea, las tierras que escasean, quienes es quién para juzgar, que tengan fuego las ideas, yo no soy mapuche pero conozco bien mi piel morena, Latinoamérica y Arauco corren por mis venas, si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta, legitimar la lucha que no tranza, si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesa falsa, el pueblo va a ser tiene que aprender de Lautaro lauttar autoquibravo sin temor a levantarse contra el amo un gran ejemplo para la juventud del mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado que lo que hacen es violento perfecto no pero compare que sea honesto un allanamiento sangriento con niños adentro con pes pagando por ciento en cárceles del gobierno con causas sin fundamento solo para causar remordimiento dale tierra a quien la trabaje y devuelve el usurpado tranquilidad para los niños del territorio recuperado que quede claro que entre winland también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo Cuidado con los pagos que balean por la espalda, cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla, cuidado con las trampas que el Estado Huincaramá, solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro lo que es odio y fuego ni España con espadas, ni Chile con balas Han podido contra la fuerza de la sangre araucana Países diferentes, pero el mismo remate Tener el territorio para dárselo magnate Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza Y por la televisión, lo que te dice la prensa Es que la reacción del Mapuche es violenta Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia En la escuela le pusieron pacificación De la Araucanía a esa historia tan sangrienta Le llamas educación, a lo que nada te cuenta Y te mientes sin tener ni una vergüenza al rico el estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma Como el karma algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiera arrasarlo todo El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas, la rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. el que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la extensión del capitalismo nosotros tenemos que usar la violencia, y eso estamos claros nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento Bye. Agustina y José Guenupe Alex Lemón José Buenante, Gerardo Buenante, Matías Catrileo, Joni Cariqueo, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Melinao, Mauricio Quintriqueo, Luis Marileo Camilo Catrianca. que tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate o en su llave. Llega de afuera O escufe pues conquistador Buscando montañas de oro, Que el indio nunca buscó Al indio le basta el oro Queda de el del sol Levántate Curimón Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Arauto está desolado, queda afuera y no de pie, levántate manquiler a donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul A la sombra de la orruca No pueden me yuriquear Tot hora de cinco siglos Nunca se habrán de secar Levántate aquí y aparte ene una pena manera que su chamar ya no los españoles los que les son sa llorar hoy son Y en las elecciones, se escuchan por de no dejar. Pero el que del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Capólican, ¡Levántate, Curimán! Levanta te curi ma Levanta te curi ma Violetta Parra Mamma mia ragazzi Mi avete fatto venire la pelle d'oca Eh allora perché adesso Non so se vogliamo usare anche quel microfono Oppure vi alternate insomma lo vedete Siamo un po' fatti in casa Ah uh Eh Allora, insomma, voi che state ascoltando, come avete sentito, qui ci sono tre voci pazzesche, una chitarra incredibile, resistenti, direi. E allora che è successo? Che ci siamo ritrovati dopo un anno per una serie di strane coincidenze che pena che tiene a rago sangra, sangra, no? Raccontacelo tu e poi soprattutto in questa canzone c'è una frase molto significativa che gli hanno solo se spagnoles. Questa parte <ride> mi in questa parte è quella che Allora, vicina, intanto bentornata. Grazie. E... Sono 2 anni. So, è eh, già sono 2 anni. anni. Mamma Marta. mia, come passa il <ride> tempo. Sì, incredibile. Sono quasi 2 anni e allora tu eri venuta appunto qua a portarci questo tuo bellissimo eh progetta su Violetta Parra che poi rimane sempre attuale, sempre più attuale. Attuale? A noi ci piacerebbe dire che Violetta non aveva ragione, invece ce l'aveva. L'aveva. E <ride> ah, eh, uh, come ce l'aveva. Perché lei ha scritto questa canzone, penso che Guarda, avvicinati un po' di più, 50. scusa, eh. Io? Avvicinati un pochino di più al microfono, sì. Ok. okay. No, volevo dire che Violetta Parra ha fatto questa canzone non so mezzo secolo fa un secolo atrás, come dico. Sì, sí, sì, sí, sì. Sí. Loro me aiutano, loro me aiutano. Sì, sí, ma si capisce, se un secolo, secolo fa. Sì, sì, sì. Per questo problema non è contemporaneo, non è di oggi, è, è, è diciamo che da sempre, quasi da, da sempre. Da troppo. Ma, ma eh, adesso eh. sta succedendo una cosa un po' più orribile perché eh, ci sono tanti problemi, ma adesso un po' più evidente perché la Araucanías eh, stanno facendo un un plan, un plan Esatto. si chiama il comando Giungla. Esatto. Allora, noi ne abbiamo parlato perché come tu sai, poi in questi 2 anni io sono entrata nella rete Mapuche grazie a una a una più scatenata di me, Cilena, che eh, ha portato la la rete in difesa del popolo Mapuche che è una rete internazionale a Milano e quando ci siamo conosciute, io chiaramente subito mi sono fatta eh, mettere in mezzo per portarla pure a Roma e quindi è iniziata così il mio studio, la mia conoscenza sempre appunto da un punto di vista molto Umile perché me sento io soy del pueblo colonizzador e eso nadie lo muove, cioè io sea, appartengo al popolo colonizzatore, se proprio dobbiamo. Quindi, insomma, tutto va fatto con un certo Eh, in un certo modo, insomma, io voglio farlo così assumendomi le mie responsabilità di colonizzazione, di discendente, insomma. Ah, che bella, grazie. Ah, grazie. No, ma se no qua eh, siamo tutti bravi a fare le sì. vittime di noi stessi, è troppo facile. Sì. Allora, quello che è successo è che appunto poi eh, della Rocania abbiamo parlato spesso perché tristemente è eh, uno dei territori dove c'è il conflitto più più potente più grandi, sì. perché ci sono le comunità più resistenti perché è anche una zona molto allettante per invece le grandi multinazionali che lì mm -hmm. hanno una ricchezza sia sopra che sotto il territorio. Esattamente. E sì. questo è il problema. Mh mh. E lo stato cileno e argentino più o meno in egual misura sono abbastanza in inginocchiate alle sì. multinazionali che sì. in, in qualche modo Sembra che arricchiscano il paese, ma arricchiscano poche persone. Probabilmente il territorio arricchierebbe molto di più. Questo Comando Giungla è stata una delle grandi eh uh, delle, delle grandi opere de Pigniera. Questo Il, il nome come film. Sì, esatto. È come un film, sì, come un film. Come un film tristemente. Che orribile. Quando si chiama la realtà con un film è perché la realtà film. supera sempre il la, la fantacenza. Oh, sì. <ride> e quindi Tu lo saprai meglio di me, sono stati spesi è milioni, un, è un sistema di militarizzazione eh, forte esatto. che stanno facendo lì, ma con una repressione fortissima con loro. Probabilmente un plotone proprio, alcuni plotoni proprio dedicato al conflitto con il popolo Mapuche. E quando uno sente questo, si immagina il popolo Mapuche tipo i Marines, armati di tutto punto, no? Mm. E poi se li va a vedere, ma loro sono resistenti a fallo di pietra. Sono resistenti sempre. Ma in questo momento la situazione è un po' difficile perché l'Estado cileno sta facendo un, un vero terrorismo con loro e al um, momento di di fare questa militarizzazione che che non non non, non c'è limite. E l'ultimo che abbiamo perso al pegnì Camilo Catrillanca a novembre dell'anno scorso ehm um, e questa è stata la situazione che ha come fatto esplotare, come gli esplottare la situazione perché e um, in questo governo è sotto Pinera Con el ministro Chadwick, que debe irse de, del gobierno prontamente, están faciendo aquesta cosa eh, de un modo molt evidente. En ehm, e conquista del con Camillo Catrillanca la sentença será, no lo so, penso que en una semana. En una semana. En una settima, semana. La próxima semana la, la, la sentença sì. per l'omicidio de Camilo sì. Catrillanca, que claramente... Camillo Catrillanca viveva nel suo territorio, sa, su un trattore con un altro ragazzo minorenne, tra l'altro giovanissimo e, e e quando il fatto è successo è stato detto Camillo Catrillanca era smato. Tutti noi andiamo a fare le olive, a arare il campo con la KA 47, giusto? Tutti noi prendiamo il trattore con un arpa. Quindi già questo è il primo delirio. E il secondo delirio è che Camillo Catrillanca, come Rafael Nawell, del resto, Prima è stato detto che erano armati, poi non c'è stata no. evidenza di arma nelle loro no. mani e tutti Senza risultano armi. che gli è stato sparato alle spalle, nella maniera più vile e infame mm -hmm. che l'uomo può fare. Sì, esattamente. Quindi diciamo che con ecco, questa sempre continua voler, no, ne parliamo spesso, questo continuo voler far passare i i i comuneri Mapuche come armati, come militarmente organizzati, ehm come terroristi, no? Cioè è inutile che ve lo dico, qua viviamo di terrorismo, insomma, tra un po' ci mancano i bambini dell'asilo che sono terroristi, però poi altre cose, il terrorismo non lo toccano mai. È chiaro che basta andare a vedere, insomma, e anche abbastanza semplice trovare delle della controinformazione su questo ehm è è proprio una forma di orgoglio del popolo Mapuche, quello di dire noi resti, eh, resistiamo a palo e piedras. Tant'è vero che eh, e anche di questo ne abbiamo parlato anche Patricia Bulric e parliamo dall'altro lato della cordigliera ha dovuto inventarsi questa fantomatica ramma io ho avuto la possibilità di intervistare di far parlare per questa radio sia Facundoche Jones Walla che un po' sembrerebbe essere il capo di questo gruppo terribilmente terrorista <ride> e, e e altre compagne della della del pull off in resistenza di Cusham che sembra essere il centro del terrore, no? La patria dell'ISIS de Mapuche. <ride> mm -hmm. E loro hanno detto che sì, è vero, esiste una resistenza centrale mm -hmm. Mapuche. E sempre esisterà. esisterà sempre e esisterà sempre e è un'organizzazione che lavora in territorio Mapuche, che non ha mai danneggiato nessun essere umano e che si occupa di boicottare i macchinari che devastano il territorio, quindi di dare fuoco ai generatori delle gru eh, che devastano i boschi e tirano via gli alberi come dei delle margherite piuttosto che delle trivelle che eh, devasano il sottosuolo e quindi è una rivendicazione di resistenza, io credo mh, una scelta del popolo Mapuche che può piacere o non piacere, ma che non credo che noi da qui possiamo criticare né giudicare e nella misura in cui è una forma di resistenza che mostra il desiderio Mapuche di arrivare alla propria autonomia, non al potere de niente, non alla conquista de niente ma tornare a essere legato al proprio territorio e poterlo vivere per avere un'autonomia che a me sembra Il, il popolo Mapuche è sempre ha resistito, infatti ha resistito alla all'invasione in, spagnola, l'ha resistito, è e sono l'unico popolo che hanno potuto resistere alla situazione di conquista e anche prima degli spagnoli hanno resistito alla conquista del dei Inca. Esattamente. Gli Inca non hanno potuto arrivare sul territorio del Cile perché sono la storia di loro sempre è stata la resistenza, quindi che possiamo fare con la resistenza naturale del esatto. del Mapuche? e tra l'altro io credo che ancora più forte lo dimostra la loro costituzione sociale, sì. nel senso che probabilmente gli Inca avevano una costituzione verticista. Mm -hmm. Un capo e gli altri eseguivano. Sì. Non si resiste tanto così. No, no. E il popolo ma ma Mapuche che come io dico spesso si chiamano popolo o nazione Mapuche, ma non perché nazione definisce il loro territorio, ma perché definisce invece proprio la l'appartenenza al allo stesso gruppo umano di comunità anche diverse tra loro e questa sorta di federalismo delle comunità mapuche mm, invece esatto, ha fatto di loro di ha moltiplicato la forza mm -hmm. ha moltiplicato la forza perché ogni comunità era libera de agire come pensava meglio eh, come sappiamo poi ci sono delle autorità nel eh, che autorità è la capacità che tu hai non è l'autorità come la intendiamo noi no mm. quindi ci sono coloro che si occupano della resistenza quindi mm. questi detti guerrieri e quindi questa loro capacità di poter agire in maniera autonoma però per rispondere poi alla difesa di tutto il popolo mm. gli ha dato una forza e ultimamente eh, alcuni di loro proprio dichiaravano che anche la corona spagnola, quindi il re che dovrebbe essere la eh, diciamo la la forma di stato in assoluto più cattiva, più eh, più no, la monarchia, mm -hmm. loro hanno detto anche il re di Spagna con noi è stato più morbido delle mm. attuali democrazie custoditane sì, al Cile e all'Argentina. Esattamente. Perché il re, in quanto re, si era dato si era reso conto che c'era un popolo e che comunque chiaramente in una forma che che non ci piace comunque, ma aveva riconosciuto l'esistenza di questo popolo, gli aveva riconosciuto una dignità di esistenza, mm. no? e quindi probabilmente aveva un onore finaneamente superiore a quello di Piñera, piuttosto che Macri, piuttosto che. No, è Piñcher. Per esatto. Dall'inizio. Dall'inizio. E pure Ricardo Lagos e mi Michelle Bachelet anche. Oh, ecco, ne abbiamo parlato tante volte perché anche qui in Italia mi, la Bachelet sembrava un po' quel sogno socialdemocratico che poteva un po' sistemare le cose. <ride> eh, da una mano lavava e dall'altro sporca e soprattutto adesso vedere che eh, molti non lo so, io ho conosciuto il compagno de Macarena Valdez mm. eh ah sì. Perché è venuto in Italia e e, e lui ha detto "Io sto andando alla alle Nazioni Unite ai diritti umani e l'idea di trovarmi la Bachelet come presidente della Commissione dei diritti umani mi viene da ridere". <ride> e che cosa devo dire? E è un po' così quindi diciamo che come vedete siamo qui un po' a scambiarci informazioni ma io so che tu hai anche da parlarci di musica che non si allontana da questo quindi non so se ci vuoi raccontare intanto presentare eh gli altri musici, le altre okay. voci. Ok, ok. Ehm ci sono due progetti oggi. Ehm questo primo progetto che abbiamo mostrato abbiamo mostrato sì sì sì sì siamo un tributo Violetta Parra e io sono Carolina Cerda Cerda dal Cile e eh Noel, Argentina e Italia. E Pedro. Hola, soy Pedro, pequeño de Venezuela. E noi stiamo facendo un progetto a a tre voci. È bellissimo. E anche dall'altra parte eh, c'è Antonio Papadà. Eccolo. Avvicinati perché Ciao, ciao. <ride> Avvicinati perché questi microfoni ci devi proprio parlare dentro. Vai, vai. Ci sto dentro, eh. Ci stai dentro. <ride> sì, infatti, prima che caschi dallo sgabello. <ride> Eh, bellissimo, un che progetto è bellissimo io ho conosciuto Carolina tra l'altro eh, no guarda giralo e parlaci proprio dentro se no non ti si sente, ahimè sì ho conosciuto Carolina tra l'altro okay. al centro di iniziative popolare proprio all'interno di una scuola che si chiama, che sta dedicata a Violetta Parra e mm. quindi e quindi avendola conosciuta, avendo capito che ha una voce bellissima che ci vena mm -hmm. e che canta Violetta Parra e Vittorara che io amo insomma non eccolo non lì non insomma non c'è mancato altro <ride> e nato questo connubio che mi diverti mi piace moltissimo. Ci ha uniti a tutti, insomma, siamo diventati tutti amici di Lina e da poco tempo, però è nata una <ride> bella energia. Bella, bella, bella. Puro talento. Beh, eh, Beh Pollina era appena arrivata quando la conoscevo, proprio freschida. <ride> e non parlava una parola di italiano, tutta di milina, però poi Hai visto? Bella decisione il suo progetto, perché comunque Beh poi insomma la chitarra non può essere altro strumento per questo tipo di de... no? Sì, mm. vabbè, infatti. Victor Cana suonosi su sì, chitarra, su sono sì. stati una specie di bandiera, sì, no? Sì, no? sì. E ehm, volevo raccontare la mia storia ehm, infatti un saluto al chip e tutta la gente del chip che vi voglio tanto no. bene. Una... Sì, diciamo noi abbiamo un po' di questioni, ma va bene, andiamo avanti. Ah. Purtroppo quando dava Perché... musica si passa la politica, non è uguale. No, sì, è vero, vero, ma io ho trovato questa scuola delle arti popolari okay. che si chiama Violeta Parra. Sì, sì. E sono andata a trovare la foto di Vileta Parra e, e sono entrata a, la, a questo centro, io e ho trovato la foto di Victor Jara i era la, la, la sala di lui e quindi l'ho conosciuto a lui che faceva la musica di Víctor Jara e che l'ho trovato, sì sí, tu sei cilena, si sí, io canto Violeta Parra, Victor Jara ah, anche io sono un, un fanatico di Víctor Jara quindi eh, eh, stiamo facendo questo progetto che que è un'altra cosa okay. perché questo progetto qua è una, un trio di Violeta Parra le tre voci e con lui stiamo facendo un altro progetto che si chiama Violeta e Victor. Esatto. Ma a volte lo facciamo tutto insieme, ovviamente, ma Vabbè, perché poi Corale. cantare e suonare è una specie di malattia, uno comincia a non smettere più. Esattamente. Eh, che non lo so. E quindi diciamo che poi Victor Jara e Violeta Parra, al di là del loro essere due stupende persone, mh, insomma, Victor Jara eh, non è un caso che abbia messo così tanta paura con le sue canzoni, no? che poi sia stato fatto sparire in quel modo, sia stato massacrato, devastato mm -hmm. in quel modo, come a cercare di voler mettere una pietra sopra anche una musica morbida e romantica, ma piena di resistenza, piena di lotta di classe, piena di no, quindi eh e quindi diciamo che loro sono proprio due emblemi, penso anche, insomma, sì. in Cile, comunque, credo un po' in tutto il Sud America, no? Il, Eh, il canto popolare. Il canto popolare che è una cosa molto Sociali. sociale. Sociale, mm -hmm. esatto. Qui forse il canto popolare si è un po' fermato con i canti di lotta degli anni 70 e forse adesso qualcuno sta rinascendo, ma eh, non è tanto legato alla lotta. Mh. Mm. E forse sta tornando il canto popolare, ma non si canta più la resistenza, la lotta. E il canto popolare invece in, in, in Sudamerica è sempre stato marcato da una da un forte sen senso comune di resistenza sì. di del popolo del basso, mm. insomma. Bene, mm. bene. E <ride> quindi che ci proponi adesso? Ehm faremo un di prani di Victor Jara con Antonio. <ride> ehm Non posso sedere qui. Posso? Questa canzone va dedicata al Che Guevara. Habresenda por los cerros, deja su huella en el viento. El águila loco el silencio nunca se quejó del frío nunca se quejó del sueño el pobre siente su paso y lo sigue como ciego le corre le por aquí por aquí por allá corre le correrle corre la correrle que te van a matar correrle correrle corre la que te van a matar corre le Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro como lo han crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía Porque regala su vida, ellos les quieren dar muerte Córrele, córrele, córrela, por aquí, por aquí, por allá Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar Guarda, tra l'altro, io questa canzone l'ho conosciuta da bambina, perché andando a cercare nei dischi dei miei genitori, io già ero una malata musicofila, credo di esserlo sempre stata, e trovai questo disco, cioè, diciamo che i miei non erano proprio esattamente, erano due persone normali che stavano qua, quindi insomma, <ride> trovai questo disco Costa Sella Rossa, una cosa, ma manco ma aspettavo, Dio li benedica, però ecco, insomma, sono un po' diversi da me e mi disi questo disco e erano gli Inti Umani che mi facevano questa canzone mm -hmm. che rifacevano Run Run se fue che... e quindi io quando le risento eh, insomma un po' torno bambina un po' poi appunto io mi ricordo avesso già raccontato che poi alle elementari io non sono esattamente appena maggiorenne mi ricordo che alle elementari un giorno la maestra ci disse bambini preparatevi che verrà una nuova compagna di classe dal Cile mm noi da 5 perché c'era la dittatura, mm, quindi sì. la gente cominciava a scappare, questo mm -hmm. paese era un paese infinitamente più dignitoso e e, e bello e aperto mm. e quindi regalava a Manetta lo stato di rifugiati politici e dava asilo a chi scappava da quelle dittature. Mm. Ma noi bambini cileni non sapevamo neanche dove fosse, ci aspettavamo una specie di marziano, perché eh, il mm. Cile non l'avevamo mai sentito nominare mm. e quindi e eh, eh, insomma, quindi questa il cambiamento, no, nei miei 48 pochissimi anni di di tutta una serie di cose, di di di meccanismi che cambiano, di dittature che cadono ma poi silenziosamente ritorrano sotto forma di democrazie di paesi famosi per Roma, città aperta che adesso è chiuso come il cesso più lurido e sporco, scusatemi, <ride> sento di dirlo perché mi mm -hmm. vergogno. E quindi, insomma, quanto in 40 anni Mm. e le cose possono cambiare eh, cambiare e prendere tante maschere. Esattamente. No? La maschera mm -hmm. qua ancora si parla di una città aperta aperta di cosa? Ma che cosa? <ride> eh e e soprattutto appunto. Non mh, tristemente forse mi permetto di dire che per far cadere delle dittature ci vogliono delle rivoluzioni, non si può fare descudendo, non, non si può fare giustizia alla rivoluzione necessaria. Parlando a bassa voce, bisogna farla, che dando e mettendola bianco su nero forte, no? Mm, sì. Eh, perché m'ha fatto molto impressione e lo raccontavo qua e qua a vedere che con Piniera c'è gente che è scesa col busto di Pinochet senza vergogna. No? Un po' come quello che dicevite, normalizzare il fatto che il popolo Mapuche sia un popolo di terroristi, quando non lo è mai stato, <coughs> ecco. Quindi queste sono un po' le operazioni a cui bisogna stare attenti. E mm -hmm, questa canzone vero. pure c'ha un testo che potrebbe essere valido. Sì, sì, 60 sì. anni fa come oggi, come no? Con le leggi che te sì. vanno a matar, Camilo. Infatti eh. Victor Jara uh, uh, io penso che una anche e l'Elida Parra loro sono molto molto visionari, hanno visto il futuro in un certo modo, penso. Sì, sì, sì, sono stati dei precursori, hanno visto sì. infinitamente molto avanti. E quindi io per buttarci anche un pochino di politica, però vorrei che qui adesso poi dopo prendiamo una birra per festeggiare, perché insomma, <ride> certe cose non accadono spesso. Stiamo e allora... festeggiando, infatti. Ah, e devo dire che ieri è stato il giorno della lotta Mapuche. Ah, è vero, eh? ieri è stato il giorno della lotta Mapuche e infatti mm. ho visto un fantastico corteo ripresso come mai s'era visto, sì? <ride> i i sì. dranti come se piovesse, sì. botte. Ma insomma, non è probabilmente, insomma, e poi quello cileno viene da esempi di esistenzia, quello mapuche e quello no. Che li hanno abbastanza addestrati anche alle piazze, eh, perché io vedo degli scontri che qua io non lo so se la gente scenderebbe in piazza davanti calcolando quello che cioè, nel senso che c'è una repressione fortissima, ma anche un desiderio di non andarsene dalla piazza, di tenersele, di rimanere lì, insomma, l'ho visto con gli studenti, sì. con i movimenti sì. delle donne. Comunque Il sta cambiando il la cosa il conflitto il piazza è, è a un livello che a cui noi indubbiamente non siamo molto abituati a viverlo mm. quotidianamente, no, mm. come se fosse la norma, mm. ma anche in Argentina, eh, dico. E, e quindi, insomma, è stato molto forte. Ma eh Io volevo un po' sinteticamente mh, così raccontarvi di questo processo eh, di cui avevamo parlato perché eh, appunto la famiglia Benetton non aveva niente di meglio da fare per difendere se stessa che eh, così un po' il bambino viziato lo faccio in questa vita, il bambino viziato che fa i capricci e va da dal papà ricco che gli regala tutto, gli compra tutto e neanche gli si fa dire grazie. Eh Benetton, la forma di Luciano, visto che della vecchia generazione è rimasto l'ultimo, ma purtroppo hanno un sacco di figli, quindi non finiranno lì. Ehm di cui abbiamo tanto parlato, per il caso di di di Santiago Maldonado, abbiamo parlato della immensa tenuta Leleche che ha a pochissima distanza dal pull-off in risidenza di Cusiamen. Beh, insomma, chiaramente a lui non gli costa tanto mandare qualche scagnozzo a fare denunce su denunce e l'ultima di queste denunce era stata fatta, appunto, a una serie di comuneros Mapuche tra cui uno dei fratelli dei Facundo Schoneiwala per ai <ride> attenzione, attenzione, furto di bestiame e eh, usurpazione del territorio. Lo dicevo prima, eh, i Mapuche non hanno mai definito la loro terra propria loro si sentono in armonia con la terra, mai diranno che quella è la loro terra, al, anzi, forse al contrario, loro appartengono a quella terra. E eh, e questo come molte popolazioni di Ceni Costa che poi nell'era della proprietà privata qualcuno faccia un certificato di proprietà al eh, all'occidentale di turno, comunque al terratenente di turno. Ehm chiaramente Bennett aveva approfittato di tutti i cavilli, per cui a questa denuncia si è aggiunta l'appartenenza alla RAM e ehm, appunto l'usurpazione del territorio eh, e ed è stato un processo che mh, è durato parecchio tempo perché come sapete la giustizia cilena e argentina eh, si possono permettere delle strade preferenziali, la legge di eh, di intelligenza che ancora vige in Cile permette degli assurdi giuridici, così come in Argentina sono stati aggiustati dei piccoli ehm, articoli di legge per poter perseguitare meglio tutta una serie di rappresentanti sociali e rappresentanti indigeni. Andrea Meñanco di cui abbiamo parlato, perché insomma anche lei è stata spesso messa sotto processo e ehm, Eh, e spesso, insomma, minacciata, è eh, una rappresentante di un certo livello, eh, racconta che insomma, quello che è successo con la soluzione di questi comuneri, cioè qualcosa che ha un primato storico, difficilmente era successo qualcosa, ma che la storia che ha portato a questo processo è una storia che apparteneva ai loro nonni e ai loro bisnonni, quindi di quell'atteggiamento che eh, che le istituzioni dal re in poi hanno sempre un po' avuto con il popolo Mapuche ehm a smentire queste cose è stata la presa di responsabilità di una giudice che ha ehm um, che ha dichiarato che la la forma repressiva e penale non sono la forma con cui non è la forma con cui bisogna affrontare queste situazioni e ci dà un po' di fiducia perché è la stessa giudice che dovrà giudicare eh, il giudice Oro, che se non sbaglio adesso lo chiederemo a Geraldin che chiamare tra poco, e il giudice Otranto di cui abbiamo parlato tanto che vi ricordate, fu il primo che prese in carico la eh, le indagini per la sparizione di Santiago Maldonado e non in una maniera abbastanza vergognosa, tanto che venne poi eh, sospeso quando ancora eh, senza avere il corpo di Santiago cercò di chiudere rapidamente con delle vergognosissime dichiarazioni cioè che Santiago era morto. Certo, dopo un mese passa della sua sparizione e nessuno di noi in cuore pensava che fosse ancora vivo, eh, ma le cose bisogna dire quando ci sono e quindi eh, questo si taceva perché tutti noi volevamo che il corpo dovesse riapparire morto perché si dicesse che eh, Santiago fosse morto e eh, perché chi lo aveva ucciso si doveva assumere questa responsabilità. Dunque il giudice Otranto, noto per essere un nemico della causa Mapuche, verrà processato per questo da un giudice che speriamo che mantenga un po' una linea di giustizia perché questo si chiede che si faccia giustizia, non che si remi da una parte o dall'altra, anche il popolo Mapuche chiede che si riconoscano le leggi in vigore. Perché come abbiamo detto tante volte, poi il Cile e l'Argentina, insieme a tante organizzazioni internazionali, risplendono di eh, firme di trattati internazionali che permettono ai prigionieri di, no, di di poter praticare la propria forma di spiritualità, poter pregare, poter avere, da dal dire al fare, poi come si dice, c'è di mezzo no il mare, in questo caso proprio un enorme oceano e profondo e scuro perché come abbiamo visto poi il Maci Celestino piuttosto che lo stesso Facundo Guala, la Maci Lincolnau quando si trovava agli arresti non hanno mai visto realizzare neanche lontanamente questi loro diritti e quindi diciamo che mentre da una parte si festeggia dall'altra vediamo che Benetton comunque è colui che non è stato toccato nell'indagine per Santiago Maldonado Ecco lui che invece probabilmente ha comandato in quell'indagine, spesse volte nascondendosi dietro ai procuratori piuttosto eh, che ai, ai alla, alla alla gendarmeria e che rimane essendo un po' il figlio preferito dello Stato perché eh, colui che possiede quasi un milione di ettari di Patagonia tra il Cile e l'Argentina probabilmente diventa un intoccabile e questo è quello che ben tonè alla luce anche di questo processo che non leva che comunque che non cadiamo nella trappola di pensare che adesso la la corrente è cambiata, insomma. Questo probabilmente era un un processo talmente penoso per come era stato costruito accusare di furto di tre pecore, eh, tre comuniere snavuce e eh, la denuncia viene fatta da chi di pecore ne possiede migliaia, di migliaia, di migliaia. È veramente un po' una volazione della propria dignità, direi, è, insomma, abbastanza vergognoso. Quindi io ecco, volevo parlarne perché eh, mi sembrava un po' la buona notizia in un mare di eh, ro violenza, repressione, sparizioni, omicidi di cui parliamo sempre perché questo è quello che serve un po' non solo loro Stati Uniti, ma anche chissà riuscire a continuare a parlarne, eh, ricordarsi che Benetton è un nostro concittadino che a noi ci frega coi vestiti che qua stanno tanti e non li compriamo, ma ogni volta che prendiamo l'autostrada, gli arricchiamo le tasche, ogni volta che paghiamo una tassa aeroportuale, ogni volta che mangiamo un panino al lato grill e mi sembra che alternative non ce le siano, quindi a meno che non vogliamo andare col cavallo. Io vi chiederei di cantare un'altra canzone, perché poi io volevo appunto chiamare Geraldine che da pochissimo poi tra l'altro è tornata dal Cile, la sua casa e ehm, e e a lei volevo invece chiedere un aggiornamento su una storia un po' più triste, insomma, quindi eh poi se vi va, voi rimanete anche l'ultima così, oggi ci potreste fare da sigla finale anche, no? Va bene. Mm -hmm. Sì, sì, ovviamente. Perché insomma, mi piace approfittare eh. quando c'è la musica in diretta che poco poco. Insomma, sì, sì, vai, fai fai non ti preoccupare che <ride> voi vi dovete un po' adattare ai nostri potenti mezzi e noi Approfittiamo invece della vostra musica in diretta. Eh sì, quindi una piccola battaglia la rivista critica titola una, una piccola battaglia vinta a Benetton che però per il mostro che è. Noi comunque ci sentiamo di dire mm. che è stata nonostante tutto una gran cosa. Allora, dici che ci raccontaci che ci fai sentire oppure se vuoi ce lo dici no. Ah, questa è una canzone di Victor Jara e un po' diversa da di tutto quello che stiamo parlando perché questa canzone parla dell'amore ma anche della Mormon, che è la repressione sociale e di tutto quello che succedeva in questi tempi prima la dittatura che anche si stava un una tipo repressione e una e un abuso ai operatori. operatori, operai, ah, operai, per gli operai, certo, sì, sì, sì, operai Ehm sì, e lui ha ascoltata ha sentito una conversazione tra due operai che che lui lui parlava le, le parlava tra loro, parlavano, parlavano tra loro. su questa ragazza che si chiamava e eh, Amanda, Amanda. Eh <ride> quindi e eh, questa canzone si chiama Ti ricordo, ti ricordo Amanda. Victor, sei pronto? Yes, <ride> ecco io. <ride> recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, Ibas a encontrarte con él con él con él con él con él son cinco minutos la vida se en cinco minutos suena Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer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 Sierra, que nunca hizo daño Que parte a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Mucho La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba mamá Grazie. Grazie. Grazie. Beh, Grazie Victor. Mamma mia, poi insomma, mi immagino tanti compagni, tante compagne che queste canzoni le conoscono da da un sacco di tempo, mm -hmm. che insomma, avete riportato anche un po' di storia passata da questa sì. radio, appunto, no? Circoli che si chiudono. <ride> bene, bene. Allora, io sto aspettando che Gela ritorni dal lavoro, non so bene se ce la farà, se riusciremo a sentirla. Intanto vi leggo questo così breve articolo proprio in merito a a quello che stavamo raccontando prima, quindi è successo che la giudice Carina Stefania ha assolto i membri del gruppo Pull Off in Resistenza de Cushame dal reato di usurpazione e di furti di bestiame di cui li avevano accusati cor la corporazione della famiglia Benetton nella provincia di Chubut. Guarda caso, no? La provincia si fa parte civile di Benetton, dei deboli proprio. Questa era stata l'accusa madre utilizzata dal ministro della sicurezza di Macri, Patricia Burrich, per accusarle di terrorismo e di far parte del gruppo RAM... Eh, e te, tesi respinta dal giudice che li ha assolti. La sentenza è una grave battuta d'arresto per i piani criminalizzanti del governo Macri della provincia di Chubut e dei servitori dei proprietari dei terreni della Patagonia, al cui servizio mettono le forze repressive e eh, le forze repressive, le loro leggi e i loro tribunali. Hanno sempre detto che non appartengono alla RAM, che non hanno alcun motivo per non credere. Allora ha detto il giudice che ha anche ha affermato Eh, che ha anche ordinato l'istituzione di un dialogo sia tra il, con il governo eh, provinciale che con tutte le parti coinvolte per risolvere i problemi territoriali di questa regione ecco diciamo questa io la reputo una cosa importante che un giudice obblighi le parti in gioco in un massacro tale che sono due parti armate e una con i sassi e le pietre senza mm. scarpe credo che sia una cosa importante hanno sempre detto che non appartengono a... ah no scusate durante le udienze del processo Ci sono stati diversi testimoni della polizia di Chubut che hanno confessato di aver ricevuto pressioni direttamente dalla compagnia per avanzare accuse contro la comunità. Questo processo per usurpazione non era un processo qualsiasi, è stato utilizzato dalla Burrich per costruire il suo castello accusatorio contro l'organizzazione RAM, presentato nel dicembre 2017 insieme a vari governatori della Patagonia. Il ministro ha lavorato a questa linea di persecuzione e eh, a fine l'ambasciata statunitense secondo il rapporto del 2005 che poneva l'indigenismo come nuova minaccia, dal febbraio 2016, in quei primi incontri di febbraio, gli uomini d'affari rurali della Patagonia avevano chiesto espressamente al funzionario della repressione dei Mapuche e lei agito di conseguenza. Infine il magistrato ha riconosciuto il genocidio implicito della campagna del deserto e il diritto dei popoli indigeni di rivendicare i loro Eh, territori ancestrali e anche questo credo che sia un primato storico perché quando parliamo abbiamo detto eh, la campagna del deserto è quella che oggi si insegna a scuola deserto è un terreno dove non c'è niente un territorio popolato da popolazioni indigene non è un deserto e è infatti chiamato il genocidio implicito nella campagna nella campagna della conquista del deserto perché quel deserto deserto non era e a far parte di questo revisionismo storico devastante in Argentina, come abbiamo detto, eh, rientra di nuovo Benton che nella sua grande, grandissima, fin troppo grande tenuta da Lele che ha per esempio il museo storico eh, della Patagonia laddove chiaramente guarda caso i mapuce appaiono come delle scimmiette senza, eh, senza cultura, senza conoscenza sempre che questa sia necessaria e fondamentale, nel senso che poi ognuno ha la cultura sua, no? Ecco e quindi delle poveri ritardati senza niente, senza intelletto e eh, che poi si sono quasi estinti da soli insomma perché quelli che stavano così figurati si potevano andare avanti e questa è la prima vergogna poi abbiamo parlato della fondazione, insomma tutte cose che abbiamo già detto quindi l'importanza di questa soluzione in sé sicuramente è il fatto che si risparmino anni di galera dei comuneros che comunque questo è uno dei tanti processi che avranno nella loro persecuzione, ma credo che siano i due punti molto importanti, il fatto che ci sarà una mediazione perché una magistrata ha deciso che non può essere la repressione e la violenza la soluzione del conflitto in quell'area e riconoscere il fatto che nella campagna del deserto sia stato effettuato un genocidio e credo che queste siano veramente delle cose da cui si può partire per far capire che il deserto non è a deserto e il recupero del territorio dove sennato è un recupero e non è un usurpazione. Uh -huh. Direi che queste sono poche semplici cose che poi danno molta facilità di lettura, no, al uh -huh. Ma io una domanda ti volevo fare in quanto cilena, forse tu sei argentino? Vabbè, insomma. Lei è argentina. No, ah, tu è... sei argentino. Eh no, perché io manco se sento, quindi ormai proprio vabbè, insomma, me mezza argentina e italiana, mezza dai Italia argentino, mi dismai. Ehm nel senso che io eh, faccio un po' fatica a capire, ma un po' poi l'ho visto con la le due vicende del Rafael Naval e de Santiago, no? Santiago nella Mapuche e l'Argentina è esplosa. No? E, ma quanto esplode per no, è esplosa perché era un nuovo disapparisi in democrazia. Però non viene scomparso, sì, no. <ride> no, non si arriva mai a riuscire a mettere i Mapuche al centro, dove no, anche per lasciare poi la libertà di pensiero al popolo, ma dandogli una rappresentanza reale, no? Quindi mi chiedo anche in Cile a Santiago, no? Okay. Certo, nelle zone più vicine alla Patagonia questa cosa okay. si sente di più. Sì, no, ma Santiago ti dico, eh, il giorno che Camilo Catrián è stato ammazzato questo giorno è a novembre l'anno sì. scorso. Io sono stata lì, nel centro, nel centro della protesta, tutta questa cosa e io non ho visto mai Santiago così. Perché io sono nata nell'85 in, in mezzo alla dittatura, ma io non mi ricordo di un giorno così talmente Tal ah. nero, grigio, tutto era fuoco, era è stato è fortissimo il giorno, non io non non, non lo dimenticherò lo... mai. Perché tu pensi <ride> che comunque adesso, diciamo, la condizione Camilo... del paese ad avvicinato probabilmente Camillo Bianca è stato un martire per noi perché lui e io ringrazio tanto la sua famiglia che si è aperto assolutamente a a dare tutele, a parlare su questa cosa e e anche la e l'aiuto delle reti sociali i social dice ah quelle... hanno aiutato a trovare i video che io non io non ho visto nessun video di lui perché mi mi fanno non so No, no, no ve lo volendo, quella ma, merda de, ma, che l'ha ammazzato, si è sì, fatto il video ma, tanto perché Sì, ma si ha io. fatto si ha fatto un video, io non personalmente io non l'ho visto, ma conosco tanta gente que sí, lo ha invece si sí l lo ha visto e eh, se hanno sentito col eh, talmente colpido por questa situación mapuche quindi eh, Camilo trianca un líder del el pueblo mapuche l'ultimo que se no fue lo è stato. Personalmente penso che Luis abbia stato un martire per noi perché ha fatto aprire la situazione per tutti noi e, e per la consapevolezza del del popolo cileno in generale. Come ti dico, questo giorno è stato fortissimo, io no, non si poteva respirare. Io non potevo respirare. No, sì, eh, sì, ho visto delle immagini che comunque fortissimo. rendevano molto l'idea che stavamo stavamo tutti soffrendo, ma io ero talmente contenta perché eravamo tanti, tanti, tanti nella in questa piazza che si chiama Plaza Italia nel centro di Santiago. Eh e veramente il paese si ha come fermato nel, in questo momento e e poi di Camelo Catrianca un bacio per lui <ride> e è tutto cambiato perché non non soltanto è una parte piccola del del del della gente, del popolo che che sta eh, che ha questa coscienza, questa sapevole, consapevolezza con consapevolezza di di quello che sta che è successo da sempre, diciamo. E lui ha aperto la situazione per tutti, quindi ehm, ha cambiato la ha cambiato un po' e sì, si sì, succede un'altra volta una situazione così sarà più grande, infatti, ma lui è un caso speciale perché lui era è un leader, era un pe importante di questa comunità, ma Esatto, e io credo anche che forse cominciamo a capire che la loro lotta di resistenza in parte se è la difesa del loro territorio o è la difesa il nostro. Esattamente. Insomma, via l'aria gira, il groppo, sì. l'acqua, è l'acqua. Ehm Credo che siano anche una lezione, insomma. Una lezione visto, sì. Mh, al sole. Sì, de delle tante storie che io ho parlato, incrociato, c'è chi viveva in città e poi ha deciso di tornare, mm. decidere di stare scomodo, mm. ma libero. Sì. C'è chi ha deciso di de dire i miei nonni vivono nelle comunità, io vivo in città, ma perché ci serve anche sapere mm. stare nel ventre del nemico, sì. no? Raffaele Nahuel lo stesso la faceva all'operaio, lo viveva sì. in città, era andato a portare il supporto ai suoi familiari che vivono nella comunità. Quindi credo che forse anche quello che si avvicina è la presa di coscienza che eh, tra il mondo di sopra e il mondo di sotto il, la distanza aumenta, no? Mm. E che quindi i popoli e eh, si rendono conto che stanno più vicini, appunto, non so, il popolo cileno sta ancora più vicino al popolo Mapuche adesso, sì. così come quell'argentino, no? Sì, sì. Perché la l'oppressione che vive il popolo Mapuche adesso è molto più simile alla repressione che c'è anche per i movimenti studenteschi, piuttosto che per i movimenti femminili transfeministi, no? Sì. Quelli ci oh, si trova la, la la la la la la Mapuche è più forte. Io te ah, lo dico no, perché beh. io sono stata in tutte le queste manifestazioni a uh -huh. Santiago, ma la Mapuche per me è la numero 1 della della esplosione che è successo con Ma Camilo Piña. Ma tu perché Pianca. pensi che che perché Camilo era uno forte o perché anche il popolo ha capito che comunque Cam i valori e che Camilo diceva erano due. quelli che appartengono anche a un popolo non mapuche? Tutte e due, cioè. perché quando quando lui è stato ammazzato e la, la, la sua gente e ha avuto una reazione fortissima e lui era un ragazzo speciale, aveva eh, 20 tanti anni, non mi ricordo, 26 più o sì, meno, molto sì. talmente giovane. E dopo di questa situazione sì le cose stanno cambiando e anche stiamo eh, arrivando a un punto di evoluzione Ne consapevolezza che stiamo riconoscendo che noi siamo tutti Mapuche. <ride> beh, sì, uno va nell'altro. Tu tu tu mi guardi a me sì. e io eh, che sono talmente Mapuche. <ride> eh sì, sì, questa cosa mi ha fatto a me personalmente pensare tanto in che siamo tutti e eh, nello stesso stiamo diversi, sicuramente sì, sì un'altra cultura, ma eh, allo so stesso tempo che... la stessa cultura. Io so Perché... Inca, non me lo leva nessuno questo. Huinca, <ride> sì, Huinca <Winkana> me tocca. <ride> no, vabbè, però insomma, sì, credo che esatto, che mm, che sia un po' accadendo, che sia stata una rottura sì. anche nel Sì, sta accadendo qualcosa. Io spero, la mia speranza è quella e prima di finire tutto quello che voglio dire è che Ah, tanto ricorda i nomi che hai letto. Il ragazzo che ha ammazzato a Camillo Gatrianca, no. un carabinero che si chiama Carlos Alarcón Molina. E io chiedo una sentenza per lui non di 6 anni, non 10 anni, non 20 anni. Io direi che più di 30 anni, una sentenza dura. Sì, e... sempre che poi da lì sia sca migliorato veramente. Anche Elisa le speriamo io io so che è un sogno perché per esempio a eh, ci sono tante che hanno ammazzato anche con nome e cognome e eh, le hanno dato non so 6 anni di Ma io so anche sentenza. che c'è chi ha partecipato Libera. alla dittatura e sì. adesso fa attraversare Sì, i sì, ovviamente, sì, sì. quindi come vedi io non direi si può... che purtroppo non mm. è quella giustizia, giustizia che si fa La giustizia è un gioco. Si sì, manca Non è quella giustizia che fa giustizia. Esatto. E eh, per esempio a me piacerebbe chiedere ai Mapuche, loro che condanna, che processo farebbero mm. che perché condanna, perché invece leggo in loro un senso della giustizia infinitamente più alto. Ehm non è io personalmente, poi in questa randa non abbiamo parlato tanto, io credo che il carcere attuale, la visione del carcere sia una grossa vendetta. E la vendetta non mi piace mm. perché la vendetta eh, senza aprire un grande discorso sul desiderio di vendetta se è giusto o sbagliato perché questo lo sa chi lo prova non credo che vada insegnato Sì, no? ovviamente, ma che facciamo con loro? Esatto. Che facciamo che con facciamo lui? Dove lo mettiamo? Ti ripeto, però io mi chiedo, conoscendo sì, il carcere cileno, perché ci sanno dentro i guerriglieri Mapuche, mm. tu pensi che quello veramente è un posto che che aiuta a uscire migliori? Mm. No, non lo so. No, no, no, ma io chiedo più un ostivo. E allora, no, no, infatti. Però io, per esempio, sarei curiosa Mai di racchiamo. chiedere alla famiglia di Camillo. Loro e sono quasi sicura che ci sorprenderebbero proprio mm. per quello che hanno fatto fino adesso, per le parole che hanno detto fino adesso, per per la resistenza che hanno, io credo che le parole della famiglia di Camillo ci potrebbero azzittire e far riflettere molto, ma non lo so, non lo so. Penso così. Non lo so, però credo che come succede spesso, tutti noi diremo io vorrei ammazzarlo, io lo butti, quelli lo butterei a mare perché fa sì, anaffogare la gente, no è quello che ti viene da dire è distinto. È vero, ma, ma è una cosa politica più che più che il castigo etico morale, esatto. è una cosa politica, esatto. perché eh, noi noi beh, abbiamo bisogno di vedere tutto il mondo ha il bisogno di essere testimo testimone testimonia. Sì di come di che questa cosa non si fa così semplicemente sì sì sì ma questo è come probabilmente se sa chi ha ucciso no volendo sì. si può risalire a chi ha ucciso Santiago a mm. chi ha ucciso Raffaella a chi ti ripeto non lo, sì, so, no, eh. vero, io lo so io non... quando ho incontrato eh, Sergio Maldonado con tutto che è una persona molto diversa da noi con tutto che eh, che adesso è diventato un po' un militante perché lui prima non era nessuno si sentiva sì no e eh, ha detto con la storia di Santiago gli ha toccato capire chi fosse Santiago, capire che faceva, capire come si interessava, mm. entrare in quello che mm. faceva. Eh a lui stesso quando io gli ho detto "Ma la giustizia per voi quale sarebbe?" Lui ha guardato per terra e mi ha detto "Non lo so". Perché sì, probabilmente anche lui beh, a me mamma ma mi ha pietrificato perché sì. non lo so, una madre non potrebbe so. avere anche il diritto di dire "Io lo vorrei vedere morto". Sì, chi ci potrebbe, dire, no? Sì, esattamente. E quindi però va bene. Io non so se abbiamo un'ultima canzone per sì. chiudere, eh? così sì, di dico? là ci sono di nuovo le ospiti. Sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eh, <ride> <ride> ehm una che cantiamo tutti. Sì, dai, ah, sì, una che cantiamo. Fammi pensare. Mm, ma che è? Sì, guarda. Io prendo la lingua a per cantare. <ride> Iniziamo. Marta tu puoi cantare anche con noi? Ma non ve lo consiglio, ma se volevo. Cioè, è meglio che chiudo il microfono, perché dai, dai. Ma le parole le eh, ma muovere la bocca è diverso che metterci dentro la voce. Fui el cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera florecer rojo amanecer anuncian ya la vida que vendrá de pie luchar que el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad Y en un clamor Mil voces de combate se alzarán Dirán canción de libertad Con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad de norte a sur se movilizará Desde el salar, ardiente mineral El bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán La patria cubrirán su paso ya Anuncia el porvenir de pie cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de acero son ardiente batallón su mano van llevando la justicia y la Mujer, con fuego y con valor Ya estás aquí, trabajando también Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante grita Ah, non potevamo chiudere meglio. Ah, con gli occhi bagnati, il cuore in gola. <ride> Veramente, grazie mille. Torna a cantare, tornate quando volete. Sempre, grazie. Eh, e voglio, voglio dire che è eh, grazie a loro è un tanto talento. Grazie, grazie. a Victor, Empati Antonio Papama, lui è Victor <ride> e anche io per lei sono per lui direi sono direi. Violetta. Violeta, a ¿sí? Noel, a Pedro eh, en, en, niente, a la fine decíamos <coughs> todo un, un pueblo unido Roma, Santiago, Buenos Aires Argentina etcétera eh, ¿puedo prenderme un, un segundo? De, ¿cómo eh, no? un saludo voy. a mi amigo Roni Ancavil a mi amigo Víctor Curinao de Chile no oh, es escoltando hola. el programa y eh, Anki, voy a decir una cosa piccolina he hecho un restaurante buonissimo bellissimo che si chiama morenitas che è nel centro del trastevere Vi raccomando mi raccomando mi raccomando si sì, dice mi raccomando sì <ride> la migliore comida peruana del de roma okay, ok vabbè insomma <ride> oggi abbiamo proprio sparato io pure voglio fare un saluto voglio salutare mauro il nostro pupue san lorenzo che non se la sta passando bene quindi insomma invece speriamo che questa trasmissione gli abbia portato un po di buon ore in quel grigio policlinico e e quindi spero di averti fatto sorridere, sicuramente sarai lì a scassare alle suole col pugno in alto perché tu non potresti fare altrimenti, che vuol dire che stai migliorando. E allora, alle 18:22 di solito noi da questa radio il saluto che facciamo tutti è a tutti i nostri amici, a tutte le persone che conosciamo e poi in particolare a tutte tutti coloro che non possono godere della propria libertà, perché è una cosa che ci teniamo e che intorno al mondo più o meno le storie sono quelle. E allora io vi ringrazio di nuovo per questa bella musica, insomma, spero di ospitarvi di nuovo, di avere altre vittorie da festeggiare mm -hmm. insieme, tipo sì, questa. Sì, esatto. Grazie e a te, quindi... Marta, grazie. grazie. Quindi, ben to merda e alle 18:22 e <ride> ci sentiamo giovedì prossimo. Grazie. Grazie <ride> ancora, grazie. Los italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro, assí que. Ma bobis con donna. Fate figo voi. Thank <laughs> you.